але хто там знає, хто полізе в цю делікатну таємницю? Може, то жіноча, наталчена, вина? Почекали б ще. Ні, вже розбіглися. Хоча живуть в однокімнатній квартирі через ширму із брезенту того намету, в якому провели свій медовий місяць на березі річки, бо жили у перенаселених кімнатах різних гуртожитків. Дмитро вдивлявся в їхнє обличчя, і все більше переконувався, вони вже все вирішили, про все домовилися, і дадуть йому урок своєї одностайності. Знаючи це, він все ж мусив сказати все, що думає. Годилося б вести протокол Йосипу Кузьмачу, оскільки є інакомислячі, сказав Дмитро, і на обличчі його не вирухнувся жоден м'яз. «В ситуації, пов'язані з ризиком, протокол – це ширма», – відповів директор, а головний інженер Юрій Гнатович продовжив і розвинув його думку. «Ширма для перестрахувальників і тих, хто хоче відсидітися в затінку, а той ігнорує перебудову». «Ви мене не образите, не старайтеся Юрію Гнатовичу». Емоції, а тим більше демагогія, тут ні до чого, рубонув і поворушив жовнами. Голобородько, він у легкому, фасонистому костюмчику Вікенд випростав ноги під столом, покрутив золоту обручку на пальці і проказав: Справді, емоції зараз ні до чого. Вони будуть тоді, коли мій експеримент підтвердиться і ми заявимо про нього саме до 10-ї річниці пуску АЕС. Чи у вузькому колі я мушу повідомити, що з достовірних міністерських джерел знаю, указ про високу нагороду нашої станції вже погоджено на усіх рівнях. А під таку нагороду не забувають і про людей, тим більше, що блок четвертий у нас чистун і розумник. Юрій Гнатович, не тільки ягня, а й талісман. Щасливий талісман ще з моменту закладки фундаменту. Шеф будівельників вознісся на ньому, грибунув героя і тим, хто нижче, теж перепало. Везучий блок. Запустився, як експортний жигульонок у магазині. Я йому вірю, як в собі самому. Чижо. «А що думає молодше покоління? Майбутні головні інженери АЕС? А може і директори? Га, Сергію?» Директор багатозначно усміхнувся до Нечіпоренка. І той почервонів від такої уваги, зашморгавши носом, і став застібати зелену теніску на всі гудзики. «Паливода. Пообіцяйте Сергіїві ще квартиру і орденок». І залишуся в опозиції тільки я. Але у мене такий хребет, що його тільки ламати не гнеться, Йосипе Кузьмичу. Те, що задумав Голобородько, а ви з головним інженером підтримуєте, авантюра. Ми просто забули, що маємо справу не з цигельним заводом чи міською котельнею, а з реактором. Не талісман він, а звірюка у клітці. Всі ми на високому щаблі цивілізації над то розслабилися, пожинаючи плоди своїх безоглядних перемог над природою. Мстивою і непоступливою природою, до речі. Не можна реактор експлуатувати як селянський віз. Чим вище ми піднімаємося по спокусливих східцях НТР, тим з більшої висоти доведеться іноді падати. Ви ж прекрасно розумієте, що для проведення експерименту Василя Голобородька. Так ви вже його іменуєте для преси і рапорту. Доведеться відімкнути аварійну автоматику. Тоді все залежатиме від окремих людей. Від Паливоди, Нечипоренка, оператора Мировича. Хтось із нас може помилитися. Суть вашої спроби – розхолодити реактор за рахунок інерції турбогенератора. Що це дає енергетиці? Копійчану економію. Я прикинув їй справді мізерія. Тому нею ніхто досі не займався. А ступінь ризику? Голобородько, цікаво виставити питання. Якщо ніхто не займався, значить безперспективно. Поділом ядра до Резерфорда теж ніхто не цікавився. До Ейнштейна про теорію відносності ніхто навіть не здогадувався. Ваша позиція, Дмитри Корнійовичу, не лише ортодоксальна, а й шкідлива. Паливода. Але вона виключає ризик і авантюризм. Жоліо та Ірен Кюрі, Нільс Збор, Курчатов ризикували. Діставали дози опромінення. Від цього передчасно вмирали. Але вони ставили на карту Власне життя. Тільки своє, особисте, і більше нічиє. Як пастери заболотні, як зрештою Вагарін. Тут же ви знаєте, про що йдеться. Не хочу бути злим пророком, але ігнорувати це я вважаю. Юрій Гнатович. Ну-ну, Дмитрі. Сміливіше? Паливода. Так. Так, злочином. Тим більше, що експеримент не погоджено з конструкторами, вченими, у главку міністерства. Юрій Анатович, ви ж знаєте, що погодження займе півроку. Не забувайте, у який історичний етап живемо. Весь державний механізм переживає інтенсифікацію. Надається рух резервам. Від нас вимагають дій, а не слів, пошуку, свіжості у підході до своєї справи. Паливода, для цього треба, принаймні, навести порядок на станції. Ну, хоча б елементарний. Юрій Гнатович, це вже вас занесло на слизьке. На вашому блоці порядок точнісінько такий, як і на всій станції. А ви, старший інженер блока, і починайте. Хто вам заважає? Паливода, і почну... Хоча реактор існує у системі станції, на якій багато хто забув, що ми не у шкільній фізлабораторії, добуваємо іскру між двома кульками, а маємо справу з реакторами, у кожен з яких закладено десятки тонн урану. А у нас лише кілька справжніх дозиметрів. І групи дозиметристів укомплектовані як жіноча трупа Голівуду, всі за протекцією. Нечипоренко Мене сюди не замішуйте. Наталка вже не моя дружина. Голобородько. Фізкабінет.